Andal san Andal san Andal je 32. Anu Musaeleme zaodžene bi sallallahu alajhi ve sellem qalet: Umu Sulejme imratu Abi Talha." Kaže prenosi se od Umu Seleme, supruge vjeroysinka sallallahu sellem da je rekla, kaže došla je Umu Sulejme sa žena Ebu Talhe. Ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, došla Allahomu poslalniku sallallahu alaihi wa sallam, fa kalet ja I rekla o Allahomu poslalniće, inna Allahe la jestahji minel haqqa. Allah je da šanu se istine. Hel alel mar'ati min guslin. Ida hiya ihtelemat. Kaže, da je žena uh, obavezna da uzme gusul, kada ima poluciranje noćne polucije. <clears throat> odnosno kada sanja i usno doživi da je imala intimni odnos i doživela vrhunac s njema faqala rasulullah sallallahu alejhi ve sellem naam da iza ra'at kaže da kada, a, a, ako je vidjela vodu bodu odnosno misli se ako je vidila tragove tekućine na svoju na svoj odjeći I ni nisi pominu ovdje nastavak hadisa, nastavku hadisa a, začudila se u, u musulimu rekla Allaho poslaniče, pa kaj, zar ima kod ženi, kod ženi je, ima kakva tekućina, jel? Pa je on odgovorio, Allah ti se kaže smilo, pa kako, kaže, dijete liči, kako dijete liči na jedno od dvoje roditelja, ako nije nešto od njene tekućine i od njegove tekućine. Znači ima, vi danas to znamo i to poznate, znači, od muškarca je sjeme, a od žene šta bude? Šta bude u ženi? Jajna čelija. Nači tu odvojka se spoji, uh, znači u ženoj jajnoj čeliji, ona prenosi osobine koje su vezane za njenu porijeklo. Dok muškarac u ima osobine vezane za njega i za njegov, za njegovu porodcu. I tu odvojka se sastane, formina se nastoje osoba, DNK i te stvari, znači formina s osoba sa osobinama jedne i druge osobe. A dijete, po tekstu hadisa koje je došlo u muslimu, dijete liči na koga? Kaže, poslani se da dijete. liči na koga od rodbine? Najviše, najviše. Na koga najviše liči? Na oca, ja. Teksa hadis došao. Ja, o samlja taj širi da. Ne mogu ja, ne mogu na kova, znaš, taj u hadisu došla. Te prvi to taj hadis, taj hadis govori, chi či, tekučna prevagne, ta će biti muško ili žensko. I ima svoje to majke, šta znači prevaganje tekučna kako se misli da prevagne. A ovo na koga liči? Na koga liči? Kako ne znate to? To je osnovna stvar. Na kolika liči djecu kada vidiš neku djecu? Na koga najprije može reći da liči? Ma nije na roditelje, ma. Kakve roditelje? Ha? Hajdi, strašnje to, ne modem. Naše te haditha. Imaju prevedene na našem mjestu. Dobro, idemo dalje. Kaže, ovaj hadith, znači, govori o tome... Pošto je pitanje, znači tema ovdje kojoj mi je došla da pita o musalimbi, vezano za neke škakljive stvari, vezano za za intimne organe i tako dalje, intimni odnos, pa je pa je razumno da se ona stidjela da to da, da pita. I zbog toga je došla s tim da napravi nekakav uvod, neku, nešto mora znači im dovoz da bi da bi pjosala pitanje, pa je spomenula i ne lahi la istahi min al A to je u stvari šta Ovije riječi ide lahe lahe stah i minan haq, šta je to? A kuranski ajt, dio kuranskoj ajt je suri lahzab. Pa ona je spomenula to, Allah što istine. A onda, znači to je stavila kao uvod jer je bilo sti da pita. Pa odmah direktno odmah, na čim je to spomenula, odma direktno je spomenula helala mrrati, jer žena, uh, znači kad, kad ima uh, policiranje, je obavezna da uzme gusul. I on je odgovorio na način kako odgovorio, znači kada je obaveza? obavezna, obavezna kada vidi tragove. Kada vidi trag tekućine nakon tog policiranja, na odjeći svojoj. Dobro, e, a, iz ovog hadisa se razumiju sljedeći propisi. A to je da žena je obavezna da uzme gusun nakon poluciranja, Uh, kada, znači, doživi uh, iza Enzelet, znači kada živi vrhunac, u, u snu kada je doživila vrhunac i nađe tragove na odjeći. <gled> također hadis da se ne ulazim u detalje, dućem sad nakon toga, dućem nam poslije ovaj, dućem iz Fika će živati isto u pa tako da će nam u detalje ovdje, ovaj, ne, ne idemo se u detalje. Ka kaže, također hadis ukazuje na to da žena također, znači, ispušta tekućinu, uh, da, uh, kao što ispušta i muškarac. I kaže, zbog toga, kaže, je kunuš uh, šebeh fevele, zato kar odatle dolazi da dijete liči i na, na, na porodicu jednog i drugog. Dijete može liči na porodicu, nekog iz porodice uh, majke i od oca. A to, kaže, ukazuje, uh, ukazuje tatak hadisa, spomenuo sam tekst hadisa, a u drugom rivajtu je došla na koga, u stvari, najviše djeca lići, a to ćete vi nama naći. Sljedeće, kaže, hadis ukazuje na to da, uh, da hadis potvrđuje svojstvo, svojstvo stida Allaha Đelešanuhu. <clears throat> da Allah Đelešanuhu uh, ima svojstvo stida. Onako, kaže, kema jeliku bi djalalihi kao što priliči Allahođeršanu u njegove, njegove veličini a ovdje kažete pažite, ovdje kažemo i novotari kad mi kažemo ehlasunah al džemah kad mi kažemo za neko usvojstvo Allahođeršanu se stidi Allahođeršanu u voli Allahođeršanu se rasrdi potvrđuje švijeski testo i korana i suneta a onda mi dodamo kao što priliči njegove veličine njegove uzvišenosti. znači nije kao stvorenja A onda ovi notar kažu, eto, kaže i vi, kaži, imate te, vi ili imate tumačenje s ovoj Kaže kaži, nema, nema to, kaži, ima priliče, što, kaže kaži, dodajte kao što priliče njegove veličine, što dodajte to, kaže to, znači, to je isto, kaži, isto, isto vi tumačite ko mi, kaži. Mi kažemo ne, ne stidi se, nego se misli nešto drugo. Ne kažemo da se rasrdio, nego nešto drugo. Ne da voli, nego nešto drugo. E tako i vi, kad kao što njemu priliči, kaže i vi ste tu doldav dodatak. Pa neke, ovaj, neki ovaj, talibili, kad čuju ovako njihov taj komentar, onda se malo izgubio. Uf, uh, vidim, pa vidim, ono, treba to preispitati, tako dalje. A u stvari, ispravljamo da ovo, kad kažemo kao što priliči njegove veličine, to ušto nije to mačenje. Znači. Samo ćemo da kažemo znači, da svojstva lađe šanu ne liči Zajedničko je razumijevanje toga značenje, da znamo šta znači, a da Allah je, znači, razi koje se leti, tako mi se što je, znači, ništa njemu nije slično. Ništa njemu slično, znači, stvorenja u svom opisu, iako ima zajedničko ime u, nekom, u nečemu, ono kako se opisao Allah dješanu, znači, zajedničko je razumijevanje tog pojma, a kaži da, odnosno, ispravno da, znači, Allah Žešanu ne liči svojim stvorenjima u toj osobini, se Dobro. I ovdje, znači, imam sad detalje, možemo pričati, kad došlo u hadisu, inalahelaje stahimine, Allah dješanuh se ne stidi istine. To je negacija, Allah dješanuh nema stida u istinu. A inače, Allah žanuje stidan, došlo u drugim širijanskim tekstima. Znači, šta to da otvaramo pogledaj govore o Allahovim svojstvima. Hadisu kazuje također da stid, da stid ne treba čovjeka da sprečava od traženja znanja, da pita. Nač ako je mogla ovde sa habika doći da pitaš kakivo pitanje. Kao što što imamo i drugi drugi hadis o kojem je došlo da su žene pitala poslanika sam, onaj od onaj primljenog hadisa kada je došla ona sa preda predajon radila i pitala kako da zna kad je prestao haiz. <kuh> pa je on rekao joj dva, dva opisa prestanka hajza imalo da bude kasatul beida ili jafaf, kasat beda znači bjelina da izađe. Nakon haiza kad izađe bjelina prestaje haiz. Još je na teba čeka da vidi gleda izađe. Drugo džefaf su hoča. Naci su hoča je sad malo pinto dobro kao Bjelina u reda, šta suhoća, kako su hoča. Pokaže pa on jednostavno vidi da je da je da je da je pa, dobro, kao, kako. I kaže a Aišara dela a svidla da je bilo nezgodno alahu on oni odbija i neće da kaže pa sam ja kaže uhvatila je odvela je na stranu pa ga uzmeješ kaže krpo i dolkari povuča krpom i vidiš li ti šta ima da no. <laughs> uh ishadis se razumije <clears throat> kaže uh, edeb lijep edeb je lijepo opođenje o strane onoga koji treba uh, da pita nešto što je što zahtijeva da se neki uvod dadne da se neki dadni uvod, da je, znači da je, da je od lijepog edeba, od lijepog ponašanja i obraćanja ljudima, znači kada nešto ne priliči da mu ubr kaži od jedan put, da treba neki uvod napraviti. I tačno, znači ovo je slučaj, ovo je ovdje, a mi, klasičam primjere toga, ono kad mi hoćemo, kad treba nekog posavjetovati, u kortu neku, vidimo kod nekog neku grešku. I treba je, treba pozoriti, hoćeš da upozoriš na nju. I naravno, prva najbitnija stvar, cilj ti je da se ta greša otkloni, a ne da to, da osobu rasrdiš i da je razljutiš, da, kako mi kažemo, jel, da da joj se osvjetiš, da joj spustiš. Kako je najbolje da priđeš? Najbolje da joj priđeš, to znači da počneš govor izokola nešto, da počneš sa suprotničak. Hoćeš da je ukoriš za nešto i ti ga pohvališ kaže. Svaka ti čast, ti si mašala. Vidim da si ovaj osoba koji vodi računa ovo da praktikuješ vjeru da da voliš sunet Alaha poslanika sada i tako da se pađe radi. Pohvališ ga ono što je jasno kod dana da, da je pozitivna stvar. A ona kaže, al kad bi je u stvaru potpunio, Allah je bilo pravo. Znači to tako tako priđeš. većina ljudi to prihvati ono široki prsa znači. Nije ti došao ni nisi došao da ga uvrijediš, da da ga omalovažiš da se obrušiš na njega svi imamo maha, na on tebe on baš baš da ti kosti da time priđeš ti izgori od mene ti radiš oboje jedno znači to znači obično kontra bude. ti se našao znači uh, na, ali kad ovako znači dođeš nekim uvodom koji je iz okolog pa poput ovog znači nešto da dođeš neki što mi kažemo ovaj kako to kaže složili smo socijalno znači kad dođeš neki ovaj, neku priču prije toga da bi rekao što hoćeš reći znači, to je to je od, od opođenja od adaba lijepog opođenja ljudima zelozan